Til. Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe Wad Vester. Hej Jeppe. Hej Pernille. Jeppe, i dag der synes jeg, at vi skal starte lidt med at snakke om noget, du gerne vil dele klassens team, det her. Yeah. Øh, ja, det vil jeg gerne. Jeg jeg, jeg tænkt over det her stykke tid, men jeg tror, det er fordi, at vi har jo den rolle, som vi har i den her podcast. Og så er det jo meget sådan, at vi skal have nogle gode eksempler på sovearbejde og forbillede og alt det der. Jeg er øhm, startpsykolog igen, og øhm, det er ikke noget tabu. Det er øh, tværtimod. Og det er simpelthen fordi, at... Øhm, at jeg tror, jeg har negligeret et stykke tid, hvad det gjorde og miste, hvad det gjorde ved mit selvværd. Og øhm, derfor er jeg begyndt at dykke ned i det igen. Og når du siger igen, hvor lang tid siden er, at du sidst har dykket ned i det? Ja, det er et godt spørgsmål. Nej, det, det er i hvert fald gået et års tid. Ja, okay. Og jeg tror ligesom, at jeg var lidt i mål. Mm -hmm. Og det er jo sådan en meget nervig ting at tro, men jeg har i hvert fald øh, startet i terapi igen, hos en psykolog, og øh, er hårdt. Gud, her så stort, men øhm, forhåbentlig, så bliver det bedre på en lang bane. Ja, hårdt på den der måde, hvor man nogle gange kan tænke, at det er også nemmest, hvis jeg ikke lige går ind i det her nu. Ja, præcis. Som så måske er det, du har tænkt i et år. Og det er det der med, altså gøre, hvad med man, hvad man preaching, at det er det der med, at det er nemmere at snakke om det, end egentlig rent faktisk at gøre det. Mm. Men hvis der er nogen, der skal kunne snakke om at gå til psykolog, og det er helt normalt, så er det jo også, mm. os to, for eksempel. Øhm, og det kommer af det der med, jeg har haft lidt, en følelse af, at, at, at jeg måske har i gården, vi ser nogle ting, og nu er jeg til et punkt, hvor jeg ikke rigtig har været glad en stykke tid. Og, så må jeg, og det ansvar tager jeg nu. Mm. Og det er hårdt, men det bliver godt. Det bliver vildt godt. Og det er så jeg altså i dag, der har vi faktisk en gæst på besøg, som har haft lidt en periode, som jeg har været i. Yeah. Og som jeg synes, jeg kunne spejle mig rigtig, rigtig meget i, og jeg blev godt nok glad for at høre ham fortælle, mm. om hvordan han har det i dag. Ja, vi har haft Daniel, som har mistet sin mor, ligesom du har ja. Hun, Han var 15 år, der skal ja. skete tilbage i 95 øhm, Ja, hvad, hvad for nogle ting kunne du spejle der i, synes du? Jamen, jeg kunne spejle mig det der med at have en periode i sit liv, hvor man, ikke rigtig, hvor man er bange for, Fordi man føler, at det der sikkerhedsnet er taget væk, og man, man, man tænker, bliver det nogensinde godt igen? Ja og den har jeg virkelig også haft og, og der var det rart at snakke med Daniel, der, der virkelig var glad Ja og smilende, og, og fortalt om sin mor, og hun lød skøn og fantastisk. Og den måde, han har mistet ind på, det, det kan I jo høre i podcasten, men det har været brutalt. Mm. Og alligevel så har han simpelthen så meget livsløst og livsglæde, og, og det var virkelig inspirerende. Ja, på den der måde, hvor det er tydeligt, at det er parallelt med et sovforløb, der stadig er der. Ja, sådan 100 procent. Folk kan jo være glade på alle mulige forskellige måder, men det, det giver mig også en ro, når jeg kan spejle mig i at se, at... Jamen Ebe efterhånden 26 år efter, så er sorgen der jo stadig og ligger parallelt med det andet liv, men derfor kan man stadig virkelig være glad og lykkelig, som Daniel jo var. Ja, og det der med, den måde han bærer sorgen på lige så meget, at for sorgen for ham er faktisk efterhånden blevet en styrke, mm. og han har virkelig følt sig privilegeret, og det synes jeg er helt fantastisk. Det er nemlig rigtigt. Ja, det er et virkelig, virkelig fint afsnit, som vi skal glæde os til at høre. Og så tak, Ebbe, fordi du delte. Ja, men det var så let. Det gør, vi kan følge op på det på et eller andet tidspunkt. <laughs> det skal vi gøre. Lad os gang. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Daniel, og velkommen til. Jo, tak. Vil du ikke starte med at fortælle, hvem det er, du har mistet, og ja, fortæl os din historie. Du kan bare starte den, hvor du synes, det giver mening. Ja. Jamen, jeg har mistet min mor, min dejlige, skønne, fantastiske mor, da jeg var 15 år, i 1995, mere præcis 30. april 1995, i en ret alvorlig bilulykke, som i sig selv, ja, var meget voldsom, og som også kom ud af en tragisk omstændighed, kan man sige. Ja, um, yeah, hvor skal jeg starte? <laughs> Det hører lidt med til historien, eller meget måske, eller noget i hvert fald, at... To måneder, to måneder før min mor døde, der mistede vi i vores familie min fars brors kone, i, som døde i barselsseng, da hun fødte min skønne kusine, uh, Ditte. Og, uh, og det var sådan et kæmpe tab, uh, selvfølgelig for min fars bror, uh, men for os alle sammen. Også. Så det, vi havde meget travlt med den uh, soveproces, og min mor hjalp også meget med i den periode. Um, så da vi en søndag, eller vi har fået en invitation til nogle af mine øh, forældres venners. Øh, øh, der, der var en konfirmation der var nogle af mine forældres venner. Øh, som de var meget tvivlige med, de egentlig skulle takke jer til, fordi, det øh, var det passende at tage til en fest i alt det her. Og det blev de enige om, at det var lige præcis, hvad de trængte til. Eller hele familien trængte til på det tidspunkt. Ikke? Så så vi pakket bilen og tog til konfirmation den 30. april og mig og, og min søster, min søster Råd, havde vist været lidt for længe op lørdagen i forvejen og været lidt ud til fest, tror jeg. Så mens der var kedelige, i går sådan taler og så videre, det var ikke sådan, en, det var ikke nogen, vi kendte så godt. Så vi mener at vi kunne lægge os ud og, og viler lidt i bilen, <lød>, mens der var de voksne holdt taler. Så det gjorde vi, øh, indtil min mor kommer banket på, at nu var der altså den der isdageret, vi skulle have, som og fælles foto bagefter. Og jeg kan ikke helt huske, at min far mener nok, at, faktisk, at det var mig, der har insisteret på, at jeg ville vække sådan noget. Dessert, den kom på bordet, det kunne ligne mig dengang i hvert fald. Um, så hun fik os ud af bilen, og vi ville ind og spise dessert, og tog fælles foto, men nøglen havde vi kommet til at smække ind i bilen. Uh, så min morfar blev enige om, Altså, det var virkelig selvfølgelig, men vi kunne låne en bil, og så køre hjem efter ekstra sæt nøglerne til vores bil. Og det var så på den tur, at, øh, at min mor døde. Og øh, mig og min søster, vi følte os ikke helt udvilede nu, så vi ville gerne med hjem og hente den ekstra sæt nøgler. Så jeg, øh, som man åbenbart gjorde dengang, lagde mig sådan klassisk på bagsædet og sov, og min søster, min ældste søster sad foran på det andet førersæde, og blundet også hen. Og øh, det næste, øh, min søster registrerer, er, at hun sidder og kigger, hvor hun er oppe og sidder og kigger ud over Mark, og tænker, at der er noget helt galt. Og hun kan se, at min mor er, er livløs ved siden af hende, og, og hun får sig fumlet løs fra sikkerhedsselen, og, og stiller sig ud på den mark, og ser bilen gå i, i brand. Uh, og går i, i panik, og råber om hjælp. Og lige bag os har der jo været, været øh, nogle, nogle personer, nogle frivillige, hvis der også en fald græder imellem, som med det samme kommer til undsætning, øh, og får hjulpet ud af bilen. Æh, og øh, jeg bliver ført til, jeg var meget slemt til kommet og bliver kørt til Aarhus Intensiv, eller først vores Sygehus, men så videre til Aarhus Intensiv, og min søster bliver indlagt på og, eller på Sønderborg sygehus. Uh, og min mor var død på stedet, simpelthen. Uh, og hvad, hvad er det, der er sket sådan helt konkret? Ja, det der er sket, er, at det var et blødt sving, tror jeg, der står i et fra fra dengang, uh, på Augustenborg Landevej, uh, mellem Augustenborg og Sønderborg, hvor der er nogle modkørende, som har været på vej på ferie eller noget, har kørt i en kæmpe stationcar, som var tydeligt uh, overfyldt med bagage og, og mennesker. Så de har været alt for mange i bilen, og lidt for meget bagage, så de ikke kan kunne, kunne styre bilen. Så, så de er glædet ud i tving og kørt frontalt ind i, i vores bil. Okay. Så, så der var ikke noget at gøre. Min, min mor blev helt fast og døde på stedet. Um, og jeg blev slynget rundt i bilen, øh, og husker intet øh, og vågnede sig først. Ja, i hvert fald en uge senere fra koma. Så det sidste, du kan huske, er, at du sætter dig ind i bilen? Ja. Ja, det er det. Øhm. Ja, og, og det var jeg før mobiltelefonens tid og så videre, så, så min far kunne ikke forstå, hvorfor for vi kom tilbage. og Det gik lang tid, gik måske flere timer. Og, og han vidste også, at der var noget galt. Øh. Og da en politibil drejede ind til konfirmationen, så, kunne han, så vidste han bare, at det var til ham. Og der fik han besked. Og politiet tog ham med øh, hen til Sønderborg Sygehus. Øhm, ja. Og, øh, ja. Og jeg blev så kørt videre til Aarhus del, fordi at, øh, jeg havde rigtig mange brud i hovedet og ansigtet. Øh, den dag i dag, jeg, jeg, fik jeg, sat, jeg har titaniumplader siden i... I meget med kranier, og især i kindebenene, som var sådan et puslespil. Og mine øjenhuler var flækket hele vejen op gennem tændingerne, og min gane var flækket op gennem næsen, eller op til næsehulen, og alle mine tænder var slået løse om kæb og kæber brækket ja, okay. øh, begge sider. Ja, for det kan man jo ikke se på dig nu, skulle jeg helt sige. Altså, nej, det lavede også... godt. Det ja, der, det der, ja, det må man se. Og så var min lunge også punkteret, min venstre lunge var punkteret, og mit venstre ben, var begge knogler i skinnebenet, brækket midt over. Um, og så havde jeg fået 20 steng, mere sådan øverst og bagerst på, på, op på hovedet. Um, så, så jeg blev med det samme lagt i koma og vågnede først. Jeg ved, det, det må have været en cirka en uge senere. Har de også været i tvivl om duvler nogen dag. Ja, altså, altså fra min familie og mit fars perspektiv, der vidste de jo ikke, Altså, de kunne ikke forklare beskedet i hvert fald om, hvorvidt jeg ville, jeg ville komme ud af det uden men, øh, om jeg vil vågne og få taget respiratoren frem og så ikke kunne øh, gå eller have en hjerneskade. Eller, altså, det var, i de tilfælde var det højst sandsynligt, at man blev lam fra halsen og efter, eller fik en hjerneskade, fordi det, jeg var så hårdt medtaget, især i hovedet. I hovedet. Øh, og det var sådan de udsigter... Øh, min far sådan i hvert fald i første stykke tid øh, fik, som jeg har forstået det. Øhm, og det... Ja, så, så min oplevelse det første... Altså, der er ting, jeg ikke husker selv, men som jeg har fået genfortalt af min familie. Øhm, blandt andet, når der var kontakt med mig første gang. Og det var, det var mens min søster min Heidi sad og vågede over mig, med ved respiratoren. Um, så skal jeg sige, Heidi var ikke med i bilen, uh, men var faktisk på efterskole i Midtjylland. Vostrup Efterskole for Musik og Teater, som eksisterede dengang. Um, og, og var slet ikke med til hverken konsumtation eller ulykke eller noget. Hvilket har været hendes. Og så sov på en eller anden måde, fordi hun i efter, lang tid efter osv. egentlig blev... Fra omverdens side blev tænkt ud af Altså Alt omværksomheden gik ligesom til, til mig og min søster, som var kommet et galt sted. Men det er, ja, så, og hun, altså måden hun, hun skulle selvfølgelig hjem, nu springer jeg lige lidt ja. ja, det er så. Det er så. <laughs> Men hun skulle selvfølgelig hjem fra den efterskole, og havde en kort snak med min far via en mønttelefon, at hun skulle komme hjem. Og der vil komme min ældste søsters kærestes forældre, ville komme og hente hende, og så skulle hun hjem hvor der var sket noget frygteligt. tror jeg, hun fik at vide. Og så fik hun ikke mere at vide, og det er sådan en tre timers køretur med nogle mennesker, og min far fik lige sagt, at du skal tage Jesper med, at du er hendes bedste ven på efterskolen. Så det gjorde hun, og, og blev så kørt direkte hjem på hospitalet. Um, men Og det, så det var Heidi, der sad og vågede over mig, lige da der var den første kontakt, hvor hun fortæller, at, at jeg bevæger min, min hånd, min højre hånd, øh, sådan en, lidt en bevægelse og haster op til... Og jeg ligger jo med slanger og alt muligt, og, og hun farer op til, en, til den nærmeste sygeplejerske og siger, at han vil skrive, han, hvis jeg skal bruge pind og papir. Og, øh, og vores sygeplejerske, jamen det... Det er højst usandsynligt, at det kan lades gøre. Ah, men hun ville have det. Altså, hun ville have pen og papir med sammen. Så det fik hun. Og gav mig det i hånden. Og, og det første, jeg så forskrevet, som jeg har fået fortalt, er, øh, hvorfor... Øhm... Og det er selvfølgelig... Jeg har set siden min far har gemt den i sin punkt i utrolig mange år. Øhm... Og så forklarer hun, at der har været en bilulykke. Og, øh, og det er derfor, vi ligger her. Og kan du huske det her? Nej, det har jeg fået fortalt. Okay. Så det føles lidt nogle gange, som om jeg med, kan huske det. Ja, fordi du har fået det fortalt. Men, men jeg var ret påvirket af okay. morfin og, og alt muligt. Så jeg er ret sikker på, at det er kun... Øh, altså der fungerer hjernen jo lidt sjovt, for jeg føler, at det er et minde. Men jeg ved, det, at det ikke selv kan huske det, som okay. sådan. Men ubevidst har der jo ligget noget, fordi... Det næste... Altså Ubevidst har jeg jo oplevet noget, selvom jeg har været i, i, i søvne, fordi at jeg så det næste, jeg så skriver, er mor ja. på det her papir. Og hvad, hvad er det første, du kan huske fra efter den her ulykke? Hmm, det er... Det er... Jeg har, jeg har sådan nogle underlige billeder af, at jeg ligger i en, en firedelt seng, hvor hver del af sengen har været sin højde, Altså, jeg ligger ekstremt ubehageligt. Jeg kan huske, at jeg kan mærke mit eget hoved alt for, for langt uden for hovedet. Okay. Fordi jeg er så hævet op. Uh, jeg var så hævet i hovedet, at man ikke, jeg ikke ville kunne se. Fordi det hele var hævet sammen. Ikke? Og jeg kunne huske, at min næse følte som en kæmpe øh, underlig en Eller et eller andet, som virkelig stort. Og, altså, så, og det er jo klart, at jeg blev opereret ekstremt meget i hovedet. Um, og så husker jeg, altså så er det lidt blandet med nogle halvhallucineringer, synes jeg, hvor jeg føler, at på et tidspunkt, jeg lå i noget, der lignede en restaurant, hvor med nogle mennesker, som slet ikke har været der, øh, som jeg har kendt. Kan du huske, hvornår det går op for dig, hvad der sådan er sket? Ja, altså jeg tror, jeg, tror, jeg har vidst det, da jeg har skrevet mor på den her sædel. Fordi det der... Min søster far ud af, af lokalet og henter min familie, og de forklarer det så til mig, mens jeg stille og roligt falder i igen og klunker lidt, som de har sagt. Ikke? Så der har der jo været en græn af forståelse, men jeg var jo så påvirket af, af smertestillende om morfinen og respirator. Jeg havde en pumpe ind i lungen, ja. så, så det, det er ikke sådan tydeligt for mig, hvornår, jeg virkelig, hvornår det slår mig, af hvad det har sket. Men det gør det nok i virkeligheden ikke før altså kun glimtvis, forflere flere år efter, <laughs> altså, det er så uforståeligt, at, at vores lille øh, perfekte, lykkelige, eller ikke perfekte, overhovedet ikke, men klassiske familieidyll skulle splindre så vildt, øh, altså på det her tidspunkt, hvor familien generelt var hårdt prøvet, ikke, og det var så urimeligt, altså, og brædt, og... Og i, altså, ja, ekstremt ulykkeligt. Og hvor længe er du indlagt? Jamen det er jeg så, altså indtil, altså jeg er indlagt i en tre uger, vil jeg tro, måske en måned. Men jeg husker, at min far gjorde alt for, at, altså det var ulykkeligt, altså det skal så sige, så valgte jo at tage respiratoren fra mig på et tidspunkt, og der har han nok gået en uge og halvanden, eller sådan noget. Mm. Og der var min far, der adværede de så også om, at til min familie, det kunne være, at de blev nødt til at den igen, så de skulle ikke blive nervøse, og så videre. Og der fandt de så ud af, at der kunne jeg trække vejret selv, jeg skulle nok komme mig. Også den selv, jeg har skrevet, via vidnet om en refleksion og, og en normal hjerne, men tre år efter det her forløb, var jeg til rutinemæssigt, jeg kunne tjekke og videre, for det måtte, de måtte finde eller en skade, der var sket. Ikke? Men det blev aldrig fundet, i hvert fald. <laughs> kan du huske begravelsen? Øh, ja. Altså, det var så det, det næste jeg vi komme til, fordi... Øhm, jeg var... Jeg, min far... Øh, det var vigtigt for min far, at... Eller for os alle sammen, selvfølgelig, at, at vi kunne være til stede. Normalt ville man jo begrave øh, senest en uge efter eller noget. Men min far fik vi på, at min mor skulle holdes kold og i, eller kølerumme, hvad man siger, indtil øh, vi alle sammen kunne være der. Så, så lægerne fik at vide, at så snart jeg på nogen måde kunne være til stede og gennemføre den her begravelse, så skulle, vi, så skulle vi gøre det. Så min oplevelse af var, begravelsen var, at, øh, at jeg først blev kørt, og der må jeg være kommet tilbage til Sønderborg, for det var der min mor så var og komme ud af intensiv. For der bliver jeg lagt på en, altså en sygeseng med dropper og alt helt mod vitten, og får taget så meget morfin fra mig, som jeg, og smertestillende, så jeg kan være så meget ved som muligt. Og jeg ved ikke, om det samme dag eller dagen før, at jeg bliver kørt hen i kapellet ved siden af kisten, af den åbne kiste, og sengen bliver, cirka lidt nivelleret i forhold til, hvad jeg kan ligge, og så altså, vinde mit hoved og, og tage min afsked Øhm... Um, Ja. Mm -hmm. Og øh, selve der, der var jeg i kørestol altså. Den der ville jeg ikke kun kunne stå eller gå. Uh, så det var aller tidligst, at det kunne foregå, at det foregik. Så mine oplevelser var selvfølgelig uh, mega trist, men også altså det var også første gang jeg så. Hele min familie samlet, og så det var også dejligt øh, på sin vis, og øh, ja, altså, jeg husker det ikke så godt. Altså, jeg husker, jeg husker, at skønne, tykke Lise fra min søsters efterskole, som var musiklærer, kom ned og spillede <laughs> keyboard øh, efter begravelsen ned på på kronen i Broerære, ja, hvor vi boede. Æm, og jeg husker selve nedsættelsen af kisten ud ved, ved graven, øh, fordi det gjorde fantastisk ondt, men øh, og, og var så definitivt at tænke, altså selve det symbolske i at sende, altså den handling at sende et menneske, man ikke forstår død, ned i jorden. Det var... Helt valvittigt. Øhm, men jeg husker det også, fordi at kærkesangerens sang så mega falsk. Og jeg har altid beskæftet mig med musik og lyd og alt det her. Øhm, så det, det var så ironisk for mig, at de ikke til min, lindt min mors begravelse. At der ikke var et, nærmest en kærkesanger, der havde en tone i livet. Øhm, min kære gamle afdelt bedstefar, Mathias Nielsen, var, havde været... Det var også kirkesanger hele mit liv, og jeg har sådan hørt hans, altså han var indbegreb for mig, sådan kirkesanger, ikke? flot, røst. Uh, og så var der den her <grykker> spinklemandsperson der sang helt af hotel, Så jeg husker, at jeg faktisk for et tidspunkt må lægge mit ansigt i mine hænder og lige grine lidt, og velvidende af, at folk nok vil tro, jeg græder. Jeg kunne simpelthen ikke være med grinen og det har jeg faktisk <grykker> haft et issue med efterfølgende, hvor jeg kunne huske det var, en terapeut på et tidspunkt sagde til mig, at det var da fantastisk, at du kunne finde et lyspunkt i alt det Du har haft issues mørke. med det, fordi du havde dårlig samvittighed lidt det. Ja, klart. Ja. Altså, altså, det føles jo ekstremt faux at tage i mm. man griner til sin mors begravelse. Mm. Selvom det ikke var mere en splitsekund, øh, før tragedien igen øh, fløj ned i min krop. Så, øh, så synes jeg bare, at det var en fin måde at vente på, at, øh, at det var der et optimistisk og positivt center der kunne finde et enkelt lyspunkt i <laughs> i alt det ja, tragiske så, ja, men og så husker jeg, at vi bagefter var henne på den her krog og sang og sangen og holdt taler og græd lidt og ja, og så så vil jeg tro, at jeg komme tilbage til min indlæggelse, ja og hvordan i de følgende år for jeg forestiller mig, det må være øh, et chok, også for din omgangskreds og din hverdag, at du har mistet din mor, så voldsom ulykke. Hvordan oplever du? Hvordan oplever du de følgende år? Du er ung, du er altså, støt. Skal... Hmm. Kaotisk, altså. Ja. Fuldstændig. Kaotisk. Altså, jeg var meget... Altså, jeg havde jo en drive, der hed, at jeg skulle gå igen. Jeg skulle, altså, sådan helt fysisk. Da jeg blev udskrevet fra hospitalet, fik jeg jo daglig øh, hjemmehjælp, der skulle jeg havde sådan kæmpe skrue ud af benet, og der var nogle sår, der skulle plejes, så altså min hud måtte ikke gro fast omkring de her stativ, jeg har stikket ud af benet, og sådan, og så det skulle hele sådan sår osv. Så, um, så jeg husker, at jeg var meget opsat på, at den her krop skulle bare fungere, så det var sådan det mest håndgribelige for mig at holde fast i. Uh, jeg kan huske, at vi fik noget krisehjælp derhjemme, og sådan noget, som ikke rigtig bed på mig, vil jeg sige. Fordi mit hjerne var sådan... Jeg var bare i gang med hele tiden, hvornår skulle ud øh, med mine venner... Og hvad gik du hvem, holdt hvem holdt i 8. 9. klasse til det her tidspunkt? Klasse. Det var 8. klasse, ja. Ja, ja. Det var også lige sådan en tidspunkt, hvor man skal til at sådan rigtig Eller var det? ud og op. Ja, det var vel 9. Hmm. Og nok sige... Ja. ja, nu bliver jeg sgu helt tvivl. <lars> ja, det var... Det må jo have været... Eller 8. Ja. Ej, øhm... ja, det må jo have været 8. Og så var der sommerferien. Det var før sommerferien, og så, ja. Så har jeg størt for det. <laughs> <laughs> Æm, no, men jeg var meget fokuseret på at komme til, altså i alt det her kaotiske, var det vigtigt for mig at komme tilbage til en normal tilstand, som jeg som jo for evigt var forandret. Altså. Øh, jeg kan huske øh, at sidde sammen med venner og prøve at komme tilbage til dynamikken. Den gutter <gudder> dynamik, vi havde, jeg ved, det var det var svært, altså det kunne vi jo ikke, men alle gjorde et virkelig det forsøg og meget sympatisk med venner og kun vi sad jeg med min jeg bedste ven læste der og så så noget på RTL eller, et eller andet, noget film og var der pludselig bare sådan et eller andet grusom scene at nogen der døde hvor han skynd sig så op væk fra den og... og kiggede over på mig sådan, og og alt det der den opmærksomhed som jo bare Hele tiden mindede en om, at alt var forandret, og unormalt, og kaotisk, og... Men... men jeg husker nu, at... At... at vi alle rykkede meget sammen. Det var, det var kun nogle ganske få PFR-venner, tror jeg, der ikke rykkede tættere på mig i den situation, vil jeg sige. Uh... Tværtimod kom der jo bare flere til. Jeg følte mig meget, meget godt taget af, både der og med min søster og min far og alle mine venner og folkeskolen i det hele taget. Og jeg har lagt mig fortælle, at da, de, da skolen fik at vide, hvad der var sket, fik min, hele min overgang fri resten af dagen osv. Ja, så der var... Jeg følte, at der blev taget godt imod mig, men, men alt var jo en kamp. Mm. Altså. Det må jeg sige. Du nævnte lige hurtigt før det øjeblik, hvor du kunne forvente dig, og du skulle se din mor, mm. da hun lå der død. Ja. Hvad husker du om det? Mm. Var det første gang, du så den død? Øh, nej. Nå. nej. Øhm, vi har i min familie altid øh, set de døde, der har været. Så det var kun få måneder, Nå, for ikke. inden jeg havde stået og set min mor sminke min tante Hanne <clears throat> i kapellet. Mm. Fordi tante Hanne kunne godt lide en god sminke. Så jeg kan husk, at min mor havde taget mandelolie og alt muligt lækkert med. Og en skygge og vand. Så det... Så, så, så det var ikke uvandt øh, for mig at se en død. Men det var jo selvfølgelig ikke det samme at se min mor ligge der. Men ja. Så det var, det var jo ganske forfærdeligt. Jeg kan huske, jeg lå og of, at kiggede og, og talte lidt til hende og holdt hende i hånden og du kunne godt mærke, at denne hånd var sådan lidt knust. Denne. Ja. Ja, det var hårdt. Mm. Men vigtigt, altså. mm. Og det var i... Det er et stykke tid siden. Og jeg kigger... Ja, det er det ekstremt langt, sådan jo. Ja, ja. <laughs> ja, men samtidig gangtet også, som om det var i går. For uh, point, ikke? Ja, altså jeg vil, det vil sige, at... En, altså, der er ikke noget... I sådan en tilfælde er tiden jo ikke på den nødvendigvis lineær, Nej, der um, er langt fra. Altså ikke, i, I forhold til minder og dufte og lugte og, og tanker og sætninger, man ser et sted. Man kan jo lynhurt blive smidt tilbage, ligesom nu her, når vi sidder og taler om det. Selvfølgelig. Vi klager. Bliver blev smidt lige lugt tilbage i situationen. Så. Når jeg kigger på dig, så, så ser mm. jeg jo en, en, en flot voksen mand, der øh, ser nydelig ud, og jeg kan ikke se det, du har igennem. Mm. Hvordan, hvordan har du det der i dag? Jeg har det virkelig godt. <laughs> det er jeg glad for at høre. Altså, jeg har det altså, utroligt øh, privilegeret, vil jeg sige. Jeg har et dejligt arbejde, mega spændende, som jeg har haft i mange år. Jeg har en skøn familie, fået to lækre børn, og en dejlig hustru, jeg blev gift med. Ja, min familie står er kommet virkelig flot igennem det her dengang, og, og og nu, og også en kærkomme lejlighed nu faktisk, for at og, og genbesøge, eller for at, at over, for at kigge tilbage på de her, den her grusomme periode, har der også, den her podcast også været anledning til, at jeg har taget nogle telefonsamtaler med begge min søstre og min far. Og, og sådan. Så der er jo hele tiden noget at hente i den oplevelse, og jeg fandt ud af, hvor meget jeg faktisk ikke har styr på tidslinjen i det, og, og så videre, hvad skete der egentlig før, det, og hvor, altså... Hvad skete der egentlig? Hvem var der? Og så, videre. Så, så det har været det mig anledning til at kigge tilbage. Og det, så der er jo hele tiden noget at, at arbejde med, eller kigge på, eller forundre sig over, eller glæde sig over. Altså jeg synes, hvor, hvor i mine teenageår, og flere år efter det her, var fyldt med panikangst og depression, og, Kaos og overstået i lykke at være kommet på efterskole og sådan ting. der er når man kigger tilbage efter så mange år nu så er det jo en fuldstændig anden afklaret ro og glæde men også altså, men bare sådan mere rolig øh, sorg og savn, man kigger ja, fordi tilbage med ikke? jeg har mistet min mor for efterhånden fem år siden mm. jeg var lidt en anden du var. Ja. Men jeg har siden, jeg mistede hende, haft sådan en, en følelse af, at, at for det første så ryger en At du ved, at ja. ens den der umulbart glæde ved, det, ved hele verden, og ens tillid ryger også lidt. I hvert fald mm. for min vedkommende. Mm. Men jeg har haft den følelse af, at, at med min mors død, så havde jeg sådan et, det var det til symbol på, at det hele nok skulle gå. Og jeg kan godt føle, efter hun er død, at jeg har sådan en følelse af, fuck, ender det godt, den her historie? Mm. Har du haft den følelse? Ja, altså jeg kunne ikke se hovedet af lidt i mange år efter. Øhm, men altid så ville jeg også have haft den der kerne Der vidste at vi var En familie der kunne klare det her Og jeg var en person der nok skulle stå bedre På den anden side Og, og jeg vil sige at altså, For at til min søster da jeg talte med hende At hun følte at hun også fik Foræret en superkraft <laughs> Efter at have været sådan noget, så, så forfærdeligt igennem Netop at man Og det kan jeg virkelig ikke til At man bliver foræret en Evne til indlevelse i andre mennesker, en relationel superkraft, man må sige, altså som, hvor man mere umiddelbart kan vade ind i andres øh, situationer og liv. Um, ja, der er nogle filtre, der forsvinder, der er noget forståelse helt, helt grundlæggende i andre folks øh, tab og smerte, og hvad det end kan være, der synes øh, mere tilgængelig. Men hvad vil du sige til, til dig i dine teenageår, som måske lider lidt angst, depression? Hvad vil du sige til mig, som måske også nogle gange befinder mig i den periode? Uh, jamen, så vil jeg sige, at sådan er det. <laughs> og, og, det er, og det kan nok ikke være på andre måder, men, men der er et fantastisk liv. Uh, og, det, og på et tidspunkt, for, altså, jeg tror det er endda meget aktuelt, Joe Biden der har sagt at en gang vil man kigge tilbage på det hvor at at smile læben vil øh, komme før tåren i året. Ikke? og det siger det egentlig meget godt at på et tidspunkt altså jeg kan også sidde nu her jeg sidder og blive meget rørt af min egen historie som jeg har trøst fortalt milliard gange men men det sidder jo det er jo bare en del af en øh, og det skal det være og jeg kan slet ikke forestille mig øh, hvordan mit liv egentlig ville være endt ud, øh, hvis det ikke var sket. Altså, Så det der med, som er et klassisk spørgsmål, vil man ønske, alt det aldrig ville så osv., det beskæftigede jeg mig ekstremt meget med. Altså, i de første år efter var det, åh, oh, hvis det bare havde været et rødt lyskryds for enden, øh, hvis der bare havde været 30 sekunders delay. Alt øh, det der, hvad Alt det der, hvad Helt tilbage i taler, så... Øh, så kunne det have været undgået. Og den, den er absurd øh, cirkel at befinde sig i. Fordi det er mit livsvilkår, og nu er det dit. Og, også, og ens liv former os efter, at man reagerer anderledes med den bagage. Og selvom man har en ekstremt tung bagage, så vil jeg også sige, at det giver os øh, potentialet for at stå mere plantet og solidt ja, det i jorden. En ja, det giver altså, en tung Uh, som også kan knække en, selvfølgelig. Men nu var jeg ekstremt privilegeret ved at have en, uh, specielt altså, min og i, i høj grad min far, der forstod, hvad, hvad der skulle til for, for mig uh, på fod igen, for det, det stod skidt til. Det vil jeg sige. Og hvordan hjalp han dig allerbedst dengang? Jamen han gav bare ikke lige op på... Uh, min sorg tror jeg min panikangst der det skal sige altså jeg tror jeg fik skubbet savnen og sorgen for langt væk i forhold til hvor meget det fyldte at komme fysisk tilbage og tilbage til verden tilbage til mit liv i den proces det første år fik jeg nok skubbet altså der var ikke ligevægt mellem sorgbehandling eller sorgbearbejdning så... Altså, det var meget øvrigt. jeg var, efter jeg bare kom ud og ja, var mig igen. Ikke? Det var bare godt anker at have ligesom fokuseret på, men jeg kan selvfølgelig også se, at det kan kan blive for meget. Ligesom... Øh, ja, det gjorde det jo meget for mig, for, for, fordi jeg altså, knækk knækkede filmen uh, for mig, uh, sådan set lige inden jeg skulle på efterskole. Kan det, du huske, hvad der skete? Jamen, jeg fik nogle angstanfald, uh, hvor jeg lå sammenkryllet på gølget af mit værelse, og slet ikke kunne uh, være i min anden krop. Altså. Det var... Uh, hvor altså sorgen var så massiv og tyngende, at der ingen udvej var. Uh, hvor alt blev mere og mere sort. Uh, så det var sådan nogle fandt jeg så ud af senere angst, at jeg blev sendt til den ene terapeut. Altså ikke efter den anden. Det var nogle stykker, der jeg blev sendt til, som, hvor, jeg, hvor det ikke virkede for mig. Og jeg, jeg tog det som en personlig nederlag i min sådan ret depressiv tilstand. Indtil... Min far troligt, øh, altså min far, øh, har været terapeut hele sit liv og familiebehandler, så han havde et kæmpe netværk. Og hvis der, var, hvis der var en, der kunne få mig ret køl, så var det en ungdomsterapeut, som Erik Olsen tror jeg, ikke Olsen, jeg tror, engang. Han lever i dag, men da han var pensioneret på det tidspunkt, og slet ikke øh, virksom på den måde. Men min far fik ringet til ham, som både vi bor i den anden af landet. Vi bor i Sønderjylland, og min skole var i Midtjylland. Så... Og første gang, han besøgte ham, der vidste at det nok skulle gå. Fordi jeg ved ikke, hvad det var. Altså en kemi, eller... Han kiggede i hvert fald bare dybt ind i mine øjne og sagde, Nå, Daniel, ja. Dig, dig skal vi nok foroprestået igen. <laughs> og det var sådan første gang, der var nogen, der sådan havde været ekstremt optimistisk. Eller sådan, åh ja. Eller sådan, jeg tror, det gjorde noget, at han var så, så erfaren og gammel. Det var godt for mig. Um, så... Mens jeg gik på efterskoet, kørte min far mig troligt, jeg tror det en gang om ugen, simpelthen, i perioder i hvert fald. Det var en fri far, var, der kørte op og hentede mig, eller fra Sønderjylland og om i Midtjylland, og kørte mig så op til Viborg, var en halvanden time, tilbage på efterskolen og hjem igen. Så, så han havde gjort en ekstrem indsats for, virkelig fantastisk indsats for at, vi alle kom igennem det her. Altså for ham må det have været fuldstændig vanvittigt først første miste sin brors kone og så sin egen kan huske og stå tilbage med tre teenagebørn, som er. Ja, det må være Det må simpelthen have været vanvittigt for, for min far. Også. ja. Vil du ikke fortælle lidt om din mor? Hvordan var hun? Jo, no. <laughs> det vil jeg gerne. Jo, altså, hun var øh, sjov og distræt. distret. Altså i, i, i de sidste par år, op til sit død, var hun ekstremt positiv. Hun har haft nogle svære svær ting i sine opvækster, som hun dealede med. Men de sidste 10-5 år eller 5 år mod hendes død, var hun bare... Som jeg så det i CDS i hvert fald. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Hun øh, elskede at lave sjov og practical jokes. Og, jeg husker særlig... Altså, og hun var distræt og løb altid rundt og ledte for sin bilnøjde eller... Men altså med smil, jeg husker skolebussen, som altid tog hende på arbejde hver morgen. Der vidste tilføren bare, han blev nødt til at vente på at han det. Han kunne se, at hun fisler rundt ind i huset. Så han blev nødt til at, at vente på, at hun kom ud, for hun skulle nok komme. Uh, og vores hvor vi boede på sådan et hobbylandbrug uh, med to familier, hvor faren i den familie, vi boede uh, og sidde op og ned af, havde bare var bare sådan lidt... Lidt for glad for sin nye bil, synes hun. en Citroën, eller en helt hvid bil, han havde købt, hvor hun så var i gang med at male, hvor de havde joket med, at nu passer du så med på med den maling og så Hvor hun i dag vælger at gå ind og tage en dyb tallerken med sovskulør, tage sin hånd ned i, i den dyb tallerken og plante lige for køler hans bil, og så bare male videre, som end det var hent, vil han blev stik tosset over. Så sådan nogle ting, altså, og det er også først her efter, flere år <laughs> efter hendes død, at jeg sådan kom til at tænke på, Ja, jeg og måtte konfrontere mit far med det, sådan spist mor egentlig viskelæder, altså, fordi jeg havde altid bidmærker i mit viskeleder i skolen, men hvor min far sagde, nej, altså hun var jo ikke <laughs> skør. Altså, det var hun bare gjort, fordi hun synes, at det var sjovt at sætte mig i den situation i skolen, at der var bidmærker i mit vistlæder osv. En anden situation var, at hun meget tidligere om morgenen stod altid ekstremt tidligt op, der hun. Ja. Øh, vækkede hele huset med at bare råbe, Yuhu! sådan virkelig tidligere om morgenen, som vi husker Vi løb alle sammen ud og spurgte, hvad i alverden foregår det her. lige at stikke mig derhent lidt. Og sådan, altså den der. ja, jeg husker inden med den der livsglæde. Det er selvfølgelig de historier, jeg samler samlet for. Selvfølgelig har vi også skændtes voldsomt, og, og sur og grædt og været rimelig over for hinanden, og alt det her. Men det falder selvfølgelig også rimelig meget i baggrunden. Mm. Um, så jeg har, jeg har mange virkelig skønne minder. Og der kommer flere og flere til. Uh, også nu, når jeg selv har fået børn. Altså, der ser jeg mig selv som forældre. Og der popper sådan småtting op hele tiden. Det er jo den en lille gave synes jeg, hver gang, der jeg husker noget nyt, fordi der... ja. Er du begyndt at bide deres viskeleder nu nej. nej, de er ja. ikke i skole. Okay. Men jeg vil ikke udelukke, der. Jeg tror ikke at man prøver viskeleder. Ved jeg Måske hvis man gør så kører der egentlig. Måske det godt. Finde på at... bide i folk. deres iPad eller, fortsætte eller noget. Og fortsæt traditionen. Ja, nej, ja. det vil nok være. At gå over stranden og, og bide i deres iPad. Du har også taget ja. en lille fotobog med. Noget, ja, jamen, ja, ja med dig. Det er simpelthen, fordi. Min kære hustru Mette fik samlet alle vores familiefotos øh, digitalt til mig, da jeg var fyldt 40, tror jeg, og min gave. Så der, der har bare flere billeder. Nu har jeg bare fundet sådan et af dem af det mest det seneste billede, jeg tror jeg har af min mor, inden hun døde, som var... Altså det er nogle år før hun, hun døde det her, godt nok, men det er sådan, jeg husker den mest af sådan mere afslappet, smilende, nærværende. Skøn mor. Og ellers er der jo altså en masse billeder i, for jeg var helt spæd. Er det også de værdier, du tager, du tager videre fra hende med livet? Altså at være afslappet, være, nær, være nærværende, være empatisk? Ja, ja det, hvis jeg kunne tjekke alt dem ud dagligt, ville jeg da være en glad mand. Men det er jo, det er af at der at være øh, positiv og glad og, og nærværende, det, det synes jeg, Selvom det er, det er jo ekstremt svært øh, i perioder. Men øh, jo, det vil jeg da. det synes jeg da er vigtigt i hvert fald. Um. Vi snakker tit om det der før og efter. Og det er i hvert fald noget, der for min fortælling. Og min egen oplevelse med at miste, tror jeg har været meget definerende for også alt det, jeg kunne have løbet ind i efterfølgende, som jeg synes har været svært. Er det det der clash mellem den, jeg var inden, jeg mistede, og så den, jeg var efter? Er det noget, du har oplevet? Yeah, altså, ja, altså forskellen er jo størst yeah. uh, lige uh, efter, mm. og i årene efter uh, ulykken, selvfølgelig for mit vedkommende. Altså, der er kontrasten jo så ekstrem. Uh, og det um, udligner sig jo, når man tager dem på sig og med sig. <laughs> og fordi man kan jo kun udvikle sig på baggrund af det, man har med sig. Yeah. Så uh, det er igen en om, hjemme. Jo, der er et før. Det er utroligt bræt før og efter. Mm. Men, men jeg kan ikke, altså jeg kan, jeg, man kan jo ikke forestille sig, hvordan vi livet har ardet sig, hvis det ikke er sket. Altså, mm. Jeg kan da godt sige, at øh, jeg vil ønske. Altså jeg, jeg synes, det er så ærgerligt, at min mor ikke kan møde mine børn og alt det her. Selvom vi altid fortæller, at hun sidder i himlen og kigger på os og så videre. Det er bare så ærlig over, det vil hun bare have elsket. Men det er mere en ærrelse over, at hun ikke fik lov mere, end at, det er, at jeg ville ønske, at jeg kunne resette det hele. Hvis mm -hmm. der var en knap, så ville jeg trykke på den. Det tror jeg ikke, jeg ville. Mm -hmm. Altså, det lyder måske mærkeligt. Men så kunne jeg jo ikke være sikker på, at... At, at mit du liv har formet sig, som det gjorde, at jeg har mødt min hustru og mm. min, fået mine børn. Altså, ja, for det lyder lidt, lidt mærkeligt, når man hører det, men det lyder også betryggende. Ja. Altså, fordi du må være nået til et punkt, hvor du virkelig har et dejligt liv. Jeg har et ekstremt, jeg er meget glad for mig ja. mit liv. altså det, øh, Hvordan det er gået. altså øhm, Og, ja, og det, det minder mig, at jeg kan huske Lige en min, eller meget kort, før min mor døde. Hun var 44, da hun døde. Jeg kan lige huske, at vi havde en samtale, også, hvor hun sagde, at hun har 44 år, og hun regner bestemt med at få 44 år. virkelig fantastisk år fremover. Ikke? Og, det, og så døde hun så kort efter. Um, ja, altså vi har jo den tid, vi har. Øh, og nu, altså, hvor jeg står nu, beskæftiger jeg mig på ingen måde mere og tænker, hvad nu hvis? Og, altså det gjorde jeg meget øh, de første mange år efter, Men det, det er slet ikke en del af mig længere. Altså, fordi hvad skal man, hvad skal man bruge det til? Ja, altså eller de taber blevet vilkår. Ja, altså, fordi det er så meget. En del af mig, den fortælling. Øh, og det har... Altså, jeg havde jo formodentlig taget nogle helt andre valg i mit liv, hvis det ikke var sket. Og jeg har nok havnet et helt andet sted. Jeg har sikkert også haft et skønt liv. Men, men jeg vil gerne have det liv, jeg har nu. <laughs> så... Og jeg, og jeg lever med, at jeg har ikke har min mor. Øhm, men jeg havde hende i 15 år. Og det er jeg virkelig glad for. Du sagde lige før det der med, at, at I snakker om derhjemme, som om at hun sidder og kigger med. Hvad er det sådan din egen følelse af, hvor din mor er lige nu? Føler du, at hun kigger med? Hmm, det veksler. Mm -hmm. <laughs> altså, jeg har haft en overrække, hvor jeg var fuldstændig overbevist. Mm. Så har jeg haft nogle klaskår, hvor man tænker, at der er nok ikke noget, og så videre. Men jeg vil sige, at jo, nu fanger det mig igen, altså jeg bliver sgu mere og mere spirituel, og, altså ikke spirituel, det lyder så vildt, men altså jeg synes, jeg tror, der er mere, jeg tror, der er noget, om det så er nogle fysiske lov, vi har opdaget endnu. Jeg tror, at vores bevidsthed bevæger sig på mange flere planer, end vi er klar over. Og det synes jeg, at jeg kunne mærke indimellem. Og det synes jeg fylder mere og mere i mig faktisk. Og det er dejligt at tænke på, hvis det skulle forholde sig sådan, at man mødes på en eller anden måde igen. Okay. For det ved vi jo rigtig faktisk talt ikke om i gang. Okay. <laughs> Men jeg synes, der er noget, der tyder på. når jeg har lyttet til folk, der har oplevet øh, folk i døds øjeblikke. Øh, at blive mødt, eller i hvert fald påstå at blive mødt med af slægtninge, eller mm. følge ekstrem ro og tryghed osv. Der er selvfølgelig også, sikkert også masser af fortællinger på det modsatte, men uh, mm, det er en dejlig tanke. Ja, det er en rigtig dejlig tanke. At blive mødt af mm. min dejlige mor er min bedste far Ja, min mormor. Måste mm. alene og tænde handen, og alle dem, vi har mistet. Ja. Det ville være skønt og mødte en mand på, uh, på Caminoen, der også sagde, at, at der egentlig stillet spørgsmål hvad vil du helst? Altså gå igennem hele resten af livet og tænke, du kommer aldrig til at se dem, du elsker igen, eller egentlig at tro på det, at du møder dem på et eller andet tidspunkt. Ja. Yeah. Altså er det Ja, for det er jo faktisk, altså det er også sådan noget, jeg, jeg sander helt. Uh, altså når vi var ældre bliver det er, det der med at tro, er jo et valg ø, langt ind i vejen. Og, det, og så, kan man, så kan man nærmest tro på det, eller hver, men man kan godt vælge at tro. Ligesom man kan vælge, om man vil have en god dag, når man står op. Altså, man kan i hvert fald prøve at tage et aktivt valg omkring det. Og det, det, det jeg synes jeg, man skal bestræbe sig på. Altså, det, jeg er ikke så altid selv så god til det, vist. men øh, nogle gange glemmer jeg lidt, at jeg selv kan, kan have så meget indflydelse på min, <laughs> min hverdag. Men altså, jeg prøver at, at tænke på det. Og det samme tænker jeg med det her faktisk. At, og det bliver meget konkret, når jeg skal fortælle det for mine børn eller... Altså, for der bliver man tvunget til at gøre ting meget konkret og reelle. Og det er faktisk en virkelig skøn øvelse. <laughs> Fordi et, så kan man jo ikke sidde og væve og, og sige, at måske, og måske ikke, og, eller det kunne man da godt, men det tror jeg ikke, mine børn får så meget ud af. Ikke? Så der har jeg jo taget valget. Jamen, hun er deroppe, altså. Mm. For hun er desværre ikke mere. Men, når hun, hun, hun tænker på os, og følger med, øhm, så hun hænger på vores familietarvet inde på min børns lejeværelse, hvor har alle vores familiemedlemmer er. Der er min mor, selvom de aldrig har, har mødtes jo. Så hun, vi prøver at, at holde hende i livet. Altså, eller, ikke i livet, det gør vi jo ikke, men en nærværende fortællinger om hende mm. i livet. Og det var også en af grundene til at sige ja til det her, da jeg blev spurgt, at jeg skulle ikke tænke så meget over egentlig. Selvom jeg har haft lyst til at løbe hele morgenen, <laughs> så, øh, så kan jeg jo bare mærke, at det er vigtigt. Det er vigtigt ja. at tale om det. Um, så tak for det. <laughs> Og her til aller, aller sidst, så har du taget noget musik med. Kan du ikke fortælle, hvad vi skal høre? Hvorfor? Er der nogen i himlen af danser med Dreng, som blev skrevet af, af Rige, den nye forsanger, der trådte i stedet for Filippa, som døde faktisk kun et år inden min mor og Danser med drenge, var der kæreste, vi hørte rigtig meget sammen med alle de andre gode plader derhjemme på Grammarfonen med Thomas Hilmi, Sanna Salimund, så Sørensen og derude af, så var som med drenge også noget, vi hørte. Og især den her sang, som blev skrevet til Filippa, som døde af kraft, kun 26 år gammel et år inden min mor selv døde, så vi hørte den meget, og min mor nåede at forholde sig til at holde den 18. Så den brugte vi meget i det følgende år også. Det er faktisk lang tid siden, jeg selv har hørt den. Jeg hørte hørt den lige på s Det I har stået på vej herhen. Men øh, den er jo fantastisk, og den siger så meget, synes jeg. Den er nemlig rigtig, rigtig fin. Og jeg får altid gåshøder, at høre den, ja. så den, den siger nemlig alle de rigtige ting. Ja. Daniel, tusind tak, fordi du kommer og fortalte om din mor, og om tabet af hende. Det var virkelig en, en fin fortælling. Og jeg synes, det er så sigende og, ja. Det der ved, hvor meget man kan mærke på det, og hvordan at det stadig sidder lige under huden, selvom det var i 95. det, ja, det er skørt. Ja. Men det, eller, det, det er også dejligt. Ja, præcis. <laughs> altså, at man kan fremkalde det. Ja. Og uh, ja, det ikke længere til. væk, er faktisk også Ja. <laughs> ja. Tak. Selv tak.